setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di neraka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 22 Rabiul Tsani atau di kalender yang lain 21 Rabiul Tsani 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kajian rutin Islam dalam kajian rutin Islam setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk kesucian dan petunjuk kesucian dan kekayaan Kami memohon kepada engkau petunjuk kesucian dan kekayaan Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema harga mati Muslim tidak menyerupai orang kafir Harga mati Muslim tidak menyerupai orang kafir Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari Para pemirsa, Raja TV Dan para pendengar, Radio Raja dan seluruh Kaum Muslim yang mengikuti kajian ini Dimanapun anda berada Maka ketahuilah Bahwasanya Maksud dari tema ini adalah Pantang bagi seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir taruhannya nyawa bagi seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir gengsi karena Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir kita kaum muslim mempunyai kebiasaan tersendiri ibadah tersendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam tersendiri, kitab tersendiri, hari raya tersendiri dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang muslim yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mungkin menyatakan bahwasanya kita harus toleransi, kita harus bersikap santun kita harus rukun agama maka jawabannya perhatikan baik-baik bahwasanya ajaran untuk tidak menyerupai orang kafir ajaran untuk tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dari mulai akidah ibadah kebiasaan muamalah kebiasaan khusus mereka dalam tata cara tingkah laku ini adalah tidak menyalahi kata toleransi, tidak menyalahi kerukunan beragama, tidak menyalahi kita membiarkan ataupun menghormati orang-orang yang menyembah atau mempunyai akidah keyakinan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, jangankan di zaman sekarang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan bahawa umat ini pasti akan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Terutama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan pemberitahuan Rasulullah s.a.w. tersebut bukan sebatas pemberitahuan. Akan tetapi sebatas. Akan tetapi dia adalah merupakan pengingkaran dan ancaman keras dari Rasulullah s.a.w. Coba perhatikan riwayat berikut yang menyebutkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan sebagai peringatan keras bagi umatnya tentang bahwa umatnya sebagian dari mereka sedikit demi sedikit ya akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir terutama kaum Yahudi dan Nasrani perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la taqumu as-sa'ah Hatta ta'akhu a'mati b'akhu al-qurun qabla shibran b'shibran zirain b'zirain. Artinya tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai umatku mengambil kurun tanduk-tanduk orang-orang sebelum mereka satu jengkal satu jengkal. Satu hasta, satu hasta. Atinya akan nanti akan saya sebutkan perkataan para ulama. Maksud satu jengkal, satu jengkal, satu hasta, satu hasta. Apa maksudnya? Ya. Fakirilah Rasulullah. Maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kafar isilwarum. Apakah yang akan diikuti oleh umatnya adalah seperti orang Persia dan Romawi, orang Yahudi dan Nasrani? Fakala wa min al nas. Illa ulaik Kata Rasulullah SAW Lalu Siapa dari manusia Kecuali mereka Artinya tidak akan ada yang diikuti Oleh orang-orang kafir Quraish E'afan eh, oleh kaum muslim Umat Nabi Muhammad SAW Kecuali mereka Kaum Yahudi dan Nasrani Orang Persia dan orang Romawi Kemudian dalil yang lain Bapa Ibnu Syaddara Sadari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ah cuma di sini ada tambahan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, wa salam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa bi dhira'in hatta dakhalu juhra Rabbin" Tadaatumum, artinya sungguh kamu akan benar-benar lihat di sini penekanan ada lam di situ di depan disebut dengan lam taukid, ada nun di akhir fi'il, disebut dengan nun taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran dishibrim, artinya Sejengkal demi sejengkal Satu hasta demi satu hasta Sampai jikalau mereka Masuk ke dalam lubang Dopp hewan Yang semisal dengan biawak Atau yang sering disebut dengan Dopp adalah biawak yang tinggal Di gurun pasir Teba'atumu Kalian akan Mengikuti mereka Niscaya kalian akan mengikuti mereka Kulna'at Para sahabat berkata, kami berkata, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa nasara apakah yang engkau masukkan maksudkan? Kami akan mengikuti mereka kaum Yahudi dan Nasrani?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman?" Ya, "Faman?" Artinya, kalau seandainya bukan mereka, siapa lagi? Bapa ibu saudara-saudari perhatikan perkataan dan penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Al Minhad, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan wal muradu bisyibri wadz-dzira'i wajhur ridbi tatamsilu bi syiddati al muwafaqah Artinya yang dimaksudkan dengan satu jengkal satu hasta Lubang hewan dob Itu adalah Permisalan tentang Benar-benar mengikutinya Kau muslim Terhadap mereka Di dalam perihal maksiat Dan penyelisihan dalam agama Ini perhatikan Ini kabar yang begitu nyata dari rasul sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau ada orang yang mengatakan, misalkan dekat-dekat ini nanti ada Valentine's Day, hari cinta, ya, sebelumnya ada hari Natal, sebelumnya ada hari tahun, uh, ulang, uh, tahun baru, maka kalau ada yang menyatakan bahwasanya tidak mengapa mengikuti seperti itu, kemana hadis ini? Di kemana kan hadis ini? Rasulullah SAW mengabarkan ini dalam bentuk peringatan keras. Bahwasannya sebagian dari umatnya akan benar-benar dengan teliti mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Di dalam perkara maksiat dan penyelisian terhadap agama. Coba perhatikan lagi perkataan Al-Qawdi'iyat rahimahullahu ta'ala. Ulama Islam abad ke 6 Hijriah. Beliau mengatakan tidak di, yang sebagaimana perkataan beliau disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Al Shibru, al Zirau, al Tariq, al Dukhul. جحري تمثيل للإقتداء بهم في كل شيء مما نهى عنه الشر مما نهى الشرع عنه وذمه أرضيا. سبق أن قال سطحستا dan serta masuk ke dalam lubang hewan dog tadi adalah permisalan terhadap menyerupai mereka di dalam segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan dicela lihat ya bukan sekedar pemberitahuan akan tetapi pelarangan oleh syariat dan itu sebagai pencelaan yang keras kemudian juga Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata alla sallallahu alaihi wa sallam an ummatohu satatabi'u almuhdasati min al'umur wal bid'i wal ahwa kama waqa'a umam qabluhum nabi muhammad sallallahu alaihi wa memberitahukan bahwasanya umatnya akan mengikuti akan mengikuti perkara-perkara yang baru yang belum ada di zaman Rasulullah Wasallam. makanya perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah hari Valentine Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ketika ditanya tentang seorang muslim hukumnya mengikuti dan merayakan hari ini beliau mengatakan Haram hukumnya disebabkan beberapa perkara. Salah satu perkara yang beliau katakan keharamannya ditinjau dari bahwasannya hari ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa ya? Sebagaimana disebutkan oleh <sum> Ibnu Batthal rahimahullah. Setabyal muhabhat fil min al umur akan mengikuti perkara-perkara yang baru. Walibda dan perkara yang mengada-nada, walahwa dan hawa nafsu, kama wqaalil ummi qablahum dan perlu diperhatikan dan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi untuk umat-umat di sebelum mereka. Perhatikan baik-baik terdapat Penemuan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya setiap hari raya orang kafir. Di kenapa kita diharamkan untuk mengikutinya? Karena dibangun di atas hanya hawa nafsu. Bukan syariat Allah. Lihat saja dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari Valentine mereka rayakan di bawah di atas hawa nafsu di atas cinta palsu di atas semua takwa eh, subhanallah di atas semua gambar palsu di atas foto hot bukan cinta yang asli ni para اخوين dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan sama sekali oleh Allah dan Rasulnya nya shalawatullah wasallamu wa barakatuh alaihi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian perhatikan baik-baik juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kemudian, penjelasan dari syekhul islam Ibn taimiyah ulama islam abad ke-8 hijriah di dalam kitab beliau yaqti dus siratul mustaqim beliau mengatakan wa ma waraqa anhu sallallahu alaihi wasallam min istina'i hadhi min istinani hadhi al ummah biman qablaha من الأمم خرج مخرج الخبر أن نقع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بينا يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات فعليما أن مشابتها لليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب أرضية apa yang disebutkan dalam hadis ini? Bahawa Rasulullah SAW mengabarkan akan mengikutinya umat-umat Nabi Muhammad SAW Dengan orang-orang sebelum mereka Maka ini menunjukkan kabar dari beliau Dan saat yang bersamaan adalah celaan bagi siapa yang mengikuti mereka Sebagaimana Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat Dan tanda tersebut sebagiannya adalah celaan seperti itu juga ini Wahai orang-orang yang mengatakan Tidak mengapa mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Sadarlah Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan anda khatir Perkataan anda bahaya Berkaitan dengan akidah Berkaitan dengan penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya Salawatullah wasalamu alaihi ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau diketahui dari ini bahwa umat Islam menyerupakan diri dengan Yahudi, Nasrani, Farsia, Romawi, termasuk dari apa yang dicelah oleh Allah dan Rasulnya, dan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menjauhi untuk menyerupakan kebiasaan-kebiasaan mereka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian termasuk dalil yang menunjukkan bahawasanya akan ada umat-umat ini yang menyerupai kebiasaan ibadah, kebiasaan, akidah kebiasaan muamalah, kebiasaan tingkah laku orang-orang kafir, terutama kaum Yahudi dan Nasrani adalah dilihat dari sisi bahawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan akan adanya umat ini yang tetap yang tetap, ini perhatikan baik-baik Yang tetap akan memperjuangkan kebenaran Menasehati umat Islam Agar tidak menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir Terutama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ingat, tadi malam saya baru agak sedikit berdiskusi dengan kawan Bahwasanya kita dituduh ketika menasihati kaum muslim dituduh sebagai orang yang mengklaim orang yang paling benar hasya wa ya akhi tidak sama sekali wahai saudaraku bukan itu maksud kita bukan kita mengklaim orang yang paling benar tetapi kita berusaha menjelaskan kebenaran beda dengan antara orang yang mengklaim orang yang paling benar dengan mengklaim sebuah kebenaran ini yang benar ya meskipun kita kita tidak mengaku kita tidak merasa orang yang lebih lepas dari dosa pasti masuk suka tidak ya akhi tetapi harus ada nahi mungkar harus ada amar ma'ruf ma harus ada mengklaim sebuah kebenaran kalau seandainya kita biarkan saja maka tidak ada lagi nahi mungkar amar ma'ruf ma bahaya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khairu ummat ukhrijat nas ta'muruna ta bil ma'ruf wa 'anil munkar kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia yang sifatnya sebaik-baik tersebut didapatkan tatkala memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang akan yang mungkar lihat hadis ini ini bukan sebagai pengklaim kita orang yang paling berat, tapi ini khabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada orang-orang yang mengklaim kebenaran, orang-orang yang senantiasa menjunjung kebenaran. Dan itu bukti bahawasanya akan ada orang-orang yang mengingatkan kaum muslim Agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim Dari Al-Muzhira Ibn Shu'bah Nabi Muhammad SAW bersabda La tazalu ta'imatun ta'ifatun min ummati zahirin Hatta ya'tia amrullah wahum zahirun masih akan ada sekelompok dari umatku yang mereka luahirin. Yang mereka mem memperlihatkan, memperjuangkan kebenaran. Sampai datang perintah Allah atau perkara dari Allah yaitu hadiah kiamat. Dan dalam keadaan mereka sedang memperjuangkan kebenaran tersebut. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah akan tetap ada. Kabar dari Rasulullah ini akan tetap ada orang-orang yang memperjuangkan kaum muslim agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kemudian, poin selanjutnya setelah kita mengetahui ini maka saya katakan tidak bisalah mengelak. Orang-orang yang mengatakan oh tidak tidak mengapa kita memakai pakaian sinter ini sebuah kerukunan ini tidak dilarang dalam agama tidak ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh tidak mengapa kita merayakan hari valentine ini hari kasih sayang ini hari cinta ya tidak seorang muslim harga mati untuk menyerupakan diri orang dari e, dengan orang kafir ya tidak menyerupakan diri dengan orang kafir sama sekali ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menyelam lagi lebih dalam lagi kepada poin yang kedua yaitu bagaimana dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya Menyelisi orang kafir dan haramnya menyerupakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Perhatikan baik-baik dalil kita ambil dari Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman di dalam Al Quran. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُو بِاللَّهِ مَرُو كِرَامًا. Artinya dan termasuk hamba-hamba Allah, ibadul Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Sifatnya adalah yang tidak menyaksikan azzur dan apabila mereka melewati sebuah hal yang sia-sia mereka melewatinya dengan segera Bapak Ibu saudara-saudari yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh para ulama tafsir bahwasanya azzur di sini adalah ayatul musyrikin sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala coba saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalam riwayat Imam Ibnu Syirin Ibnu Syirin, Muhammad Ibnu Syirin seorang yang terkenal beliau mengatakan annal murada bi yaum asy'abid yaum asy'anin bahwa maksud yang dimaksud dengan azzur di sini adalah hari raya sya'anin وقال اكرمه لعب كان في الجاهليه يسمى بالزور artinya azzur adalah sebuah alat permainan di masa jahiliyah dinamakan azzur wa qila inna azzur huwa shirk wa ibadatul asnam dan ya azzur adalah dia kesyirikan dan menyembah kepada berhala Artinya azzur adalah dusta, kefasikan, kekafiran, kelalaian dan kebatilan. Semuanya ini ada pada hari raya hari raya orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Wahai orang-orang yang taat, bahwa orang-orang yang mengikuti mereka adalah anak-anak orang kafir, bukan berlawanan Artinya, perkataan sebagian para tabi'in. Dan ingat, bapak ibu, saudara, saudari, ketika anda ingin mengambil pemahaman yang paling benar, ingin. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang paling benar. Ya. Maka ambillah pemahaman orang-orang yang telah dipuji oleh Rasul Alaihi Wasallam. Khairun nas, karmi. Thumma alladzina yalunahum. Thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Kemudian setelah mereka para Tabi'ut tabi'in. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan ini sebagai zaman keemasan Kecuali tatkala mereka diridai oleh Allah SWT dalam perihal beragama Maka ambillah pemahaman mereka Makanya Syekhul Islam mengatakan -uh, Perkataan sebagian tabi'in Bahawa az maksudnya adalah ayadul kufar Tidak menyelisih perkataan sebagian mereka yang lain Bahwasanya az adalah kesyirikan sesembahan patung di zaman jahiliyah ya walqawli ba'dhim annahu majalisul khanna dan juga tidak menyelisih perkataan mereka bahwasanya dia adalah majalisul khanna Kenapa? Li 'adat as fi tafsirihim hakadha yadhkur ar-rajul naw'an min anwa'il-musamma li hajati al-mustami' al-jismi karna kebiasaan orang-orang salafus salih para sahabat para tabi'i para tabi'ut tabi'in menafsiriy ayat adalah dengan mengucapkan salah satu jenis-jenis yang diinginkan dari ayat tersebut sesuai dengan keberadaan yang mendengar dari ayat tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi, saya heran ketika membaca sebuah berita, mendengar sebuah berita, ada orang mengatakan, "Tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari Al-Quran? Kalau dilarang untuk mengikuti hari raya orang kafir hari raya Natal, hari raya Idul Adha, hari raya Tahun Baru, hari raya Valentine, mana dalilnya dari Al-Quran? Nih, dalilnya sebutkan. Ya. Jadi jangan tertipu para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang kadang-kadang hanya mempunyai ketenaran, popularitas akan tetapi sebenarnya jauh dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Lihat hadis di uh, dalam surah Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li kull ummatin ja'alna mansakan hum nasukuh." Setiap umat kami jadikan mansakan. Nanti saya akan sebutkan apa arti mansakan, mereka beribadah dengannya. Bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Abdullah bin Abbas r.a. ketika menafsiri ayat ini sebagaimana disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al Bagawi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tatkala ditanya tafsir mana yang paling bagus dari tafsir-tafsir yang ada, salah satu yang beliau sebut adalah tafsir Al Bagawi. Kemudian sebelumnya tafsir Ibnu Jarir ath tabari ya. Makanya disebutkan dalam tafsir eh, Imam Al-Baghawi kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa Abdullah bin Abbas r.a. anhu mansakan di sini adalah setiap umat telah kami jadikan na'i dan artinya adalah hari raya. Jadi setiap orang mempunyai hari raya masing-masing Silakan orang masrai dengan hari raya natalnya, hari raya tahun barunya, hari raya valentainnya Seorang muslim harga mati tidak pernah akan menyerupai mereka Harga mati ini Ini namanya toleransi Yang sangat tinggi, ini namanya kerukunan Yang sangat tinggi Tidak mengganggu yang lain, tidak memasukkan satu dengan yang lain lakum dinukum waliyadid lana amaluna walakuma amalukum. ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perhatikan lagi penjelasan dari Imam Qatadah dan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala maksud daripada mansakan mawzi'u qurbanin yadbahuna fih mansakan artinya adalah tempat untuk menyembelih hewan Wakilah mu dziaibadah dan dikatakan pula mansakan artinya adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakil maulafan yaulifulah dan pendapat yang lain kata Imam Mujahid dan Imam Qatada, rahimahumullah Taala, bahawa kebiasaan yang merupakan kebiasaan mereka para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kurang apa lagi kebiasaan setiap umat mempunyai kebiasaan ibadah kebiasaan akidah kebiasaan uh, kebiasaan ibadah akidah muamalah tingkah laku maka umat Islam juga mempunyai seperti itu ada kebiasaan akidahnya yang diajarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah ada kebiasaan ibadahnya ada kebiasaan muamalahnya ada kebiasaan tata cara tingkah lakunya kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir juga, والمنسق في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر ومنه مناسك الحج. Artinya, kata mansakan di dalam perkataan Arab adalah tempat yang biasa untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan termasuk dari perkataan ini adalah manasikul haj, yaitu tempat yang biasa dikunjungi untuk melakukan ibadah ibadah haji. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dalil dari Al-Qur'an tentang haramnya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. surat Al-Maidah ayat 48. Likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa min Artinya setiap Likullin ja'alna minkum syir'atan wa min Setiap dari kalian kami jadikan syir'ah Syariat tersendiri wa min Dan jalan beribadah tersendiri Kalau ada orang bertanya Hai Wahai Ahmad Zainuddin itu kan ayat yang ayat yang kamu sebutkan semuanya adalah menunjukkan bahwa uh, setiap umat menunjukkan mempunyai kekhususan, tidak ada menunjukkan pelarangan. Ya, Ahi, wahai saudaraku yang saya hormati. Penunjukan atau pengabaran Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat mempunyai mansak syir'ah ah, minhaj tata cara ibadah, hari raya sendiri, akira tersendiri, ya ini menunjukkan kekhususan berarti orang Yahudi mempunyai hari raya tersendiri orang Nasrani mempunyai hari raya tersendiri maka tidak boleh dicampurkan aduk satu dengan yang lainnya sebagaimana kata Imam Al-Za'bi rahimah Ta'ala sebagaimana kaum Nasrani Yahudi tidak menyembah kepada kiblat kita maka kita pun tidak bisa mengikuti kebiasaan kebiasaan hari raya dan ibadah-ibadah mereka ini para ekwasis kalian dilahmati oleh Allah. Ada kaum Nasrani, kaum Yahudi menyembah kiblat, tidak ada. Atau kaum Afwan menyembah, uh, uh, sholat menghadap kiblat kan tidak ada. Sebagaimana mereka tidak sholat menyembah ke, mengha menghadap ke arah kiblat, ya maka seperti itu pula kita tidak bisa mengikuti dan diharamkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian kita ambil dari, dari sunnah Rasulullah Wasallam. Sunnah ini banyak sekali. Dan sebelum saya sebutkan, ada perkataan menarik dari syaykhul islam ibn ta'imiyah rahimahullah. Terutama ini perkataan mudah-mudahan masuk ke dalam relung-relung hati. Agar hayat-ayat dan hadis-hadis ini masuk sebagai petunjuk. Ya. Tidak seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya ulaika kaumun utu zakaan, falam yutu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran, tetapi tidak diberikan kesucian hati. Maka mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu terang benderang seperti matahari di siang bolong ini, ya, benar-benar bisa masuk ke dalam sanubari. Perasaan, keyakinan Sehingga bisa diamalkan Karena berapapun ayat yang anda akan sebutkan Yang kita sebutkan di dalam majlis ini Hadis apapun, seterang apapun Sesahih apapun Jika tidak masuk ke dalam hati Belum diperibetunjuk oleh Allah SWT Maka yang ada adalah Hanya mengolok olok terhadap ayat Dan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang terahmat oleh Allah SWT Makanya ada hadis riwayat Muslim yang sangat menarik Mudah-mudahan bisa dihafal Rasulullah SAW bersabda Qul Allahumma ghafir li Warhamni Wa'afini Warzuqni Katakanlah Wahai Allah ampunilah aku Dan rahmatilah aku Dan sucikanlah aku sehatkanlah badanku dan berikanlah rezeki kepadaku kata uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inna haula'i tajma' laka Khairat dunia wal akhirah sesungguhnya doa Empat ini minta diampuni dosa Minta dirahmati oleh Allah dan ini inti pembicaraan kita ayat-ayat as-suci Al Quran tidak akan bermanfaat hadis hadis Rasul saw tidak akan bisa masuk ke dalam sanubari tak tidak dapat rahmat dari Allah swt sehat badan dapat rezeki sesungguhnya empat perkara ini adalah mengumpulkan seluruh kebaikan duniamu dan akhiratmu maka hafal doa ini Allahumma fayl warhamni warzuq wa afini hadis riwayat muslim hadisnya sahih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis riwayat Imam Muslim An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Nas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum al-aban feehima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kemudian orang-orang penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bersenang-gembira, sukacita dalam dua hari tersebut. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu wasallam bertanya, "Ma hadhani al-yawman?" Ada apa dengan dua hari ini? Kenapa kalian bergembira, bersuka cita? Tidak seperti hari-hari yang lain. Apa Maka mereka menjawab: Kunnal Abu Fihma fil Jahiliyah. Kami wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam main bersuka cita, riang gembira di dalam dua hari ini di masa Jahiliyah maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna Allah lihat, perhatikan baik-baik hadisnya nanti saya akan sebutkan penjelasan para ulama terhadap hadis ini inna Allah kada abdalkum bihima khairan minhuma yawmal awha wa yawmal fitr sesungguhnya Allah telah menggantikan garis bawahi kata-kata menggantikan ini telah menggantikan bagi kalian Dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Yaitu hari Idul Adha dengan hari Idul Fitr. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik maksud daripada sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian. Dengan dua hari yang lebih baik dari, daripada dua hari tersebut, maksudnya adalah Yaktabi Tarkul Jamai Baynauma Lasiyama. Ya, artinya menunjukkan mengkonsekuensikan bawa meninggalkan mengumpulkan antara keduanya. Artinya meninggalkan kalian memperingati hari keduanya tersebut. Digantikan dua hari yang dia bersuka cita digantikan dengan yang lain maka yang ini harus ditinggalkan tidak boleh digabung. Yak ah. tadi terkujami by Nahuma la siya tidak apa mengkonsekuensikan untuk meninggalkan menyampur antara keduanya dua hari digantikan dengan dua hari yang lain berarti dua hari ini harus hilang. Yang ada cuma dua hari ini hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Itu maksud Ia abdallakum bhih maqayran min huma. Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Ini para ikhwah. Dan itu disebutkan oleh siapa? Oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu Taala. Imam Syahib mengatakan: Wal ibdal min al shayyakti tarqal muddal kalau mubdal idza la yajma'u bainal badal wal mubdal minhu artinya dan yang dimaksud mengganti dari sesuatu adalah mengkonsekuensikan meninggalkan yang diganti karena tidak akan mungkin yang mengganti dengan yang diganti digabung harus diganti Ketika ini diganti, dua hari ini diganti, maka digantikan dengan yang lain. Tidak mungkin digabung. Harus ini ditinggalkan dan hanya dikerjakan hanya itu. Itu maksud diganti. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata mengganti. Nah, ini penjelasan dari beberapa para ulama rahimahumullahu taala. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang lain dari hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثابت e, ان الضحاك رحمه الله رضي الله berkata nazara rajulun ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Pernah seseorang bernazar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanhara iblan fi untuk menyembelih Hewan onda di daerah Buana. Buana Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah daerah yang di belakang daerah Yambo. Yaitu Yambo itu ada kota di dekat kota Madinah, ya. Nah, di sana ada Buana. Daerah Buana dekat kota kota Yambo. فَاتَّى Rasulullah S.A.W. Lalu Nabi Muhammad eh, lalu orang tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan berkata ini nazar tuan alharabi bilan bhuana wahai Rasulullah SAW aku bernazar untuk menyembelih hewan anta di daerah bhuana. Fakala Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam lihat pertanyaan-pertanyaan beliau hal fiha wasanil min awa min awsanil jahiliyati yu'bad apakah di dalamnya terdapat berhala dari berhala berhala peninggalan kaum jahiliyah yang disombong. قالوا لا Maka para sahabat mengatakan tidak wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, Falkana fa fihi dun min ayadim? Apakah di sana, di daerah buah, terdapat hari raya dari hari raya hari raya mereka? Artinya kalau menyembelih di situ sama dengan menyerupakan dengan hari raya mereka? Alulah tidak wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Alfi bin Nazrik fa innau la wa faa'lin azrin fihi ma'asiyah, walla fi ma wala fima yamliku binu. An. Adam. Artinya, tunaikan nazarmu. Sesungguhnya tidak ada penurayan untuk sebuah nazar di dalamnya terdapat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya uh, Menyerupakan diri terhadap orang kafir adalah semua maksiat. Wallafi maimni kubnu Adam tidak boleh bernazar, menunaikan nazar untuk sesuatu yang tidak disanggupi oleh anak Adam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk dari dalil yang diambilkan dari sunnah yang menunjukkan keharaman seorang Muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir baik dalam akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Dari e, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan. Ya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kedua-duanya berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda adalla llahu anil juma man kana qablana fakana lil yahudi yaum as sabt wa kana lin nasara al ahad wafaja allahu bina fahadana li yaumil juma faj'ala al juma'ata was sabta wal ahad wa kadhalika hum al qiyamah artinya allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan hari Jumat dari orang-orang sebelum kita maka Allah menjadikan maka bagi kaum Yahudi hari Sabtu yang mereka agungkan bagi orang Nasrani hari Ahad yang mereka agungkan dan itu sampai sekarang lalu Allah subhanahu wa ta'ala datang dengan eh, kepada kita dengan hari ini Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai seutama-utama hari dalam sepekan. Faja'al al-Jum'ata wa as ahad Maka Allah menjadikan ada hari Sabtu, ada hari Jumat, ada hari Ahad. Artinya tidak bisa disamakan. Kau muslim umat dan Muhammad sallallahu hari Jumat, wa kadzalika hum tabar lana yaumal qiyamah." Dan mereka demikianlah di hari kiamat mereka akan mengikuti kita ini barah wa indihmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dari Quraib maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Quraib berkata, "Arsalani Ibnu Abbas wa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ummi Salamah radhiyallahu anha." Abdullah bin Abbas mengutusku dan juga beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha as'alha 'ala ayami kana an sallallahu alaihi wasallam aktsaruhu siyaman diperintahkan aku untuk bertanya kepada uh, Ummu Salamah hari-hari apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, maka Ummu Salamah menjawab, kana yasum yawm as-sabt wa al-ahad aktsaruma yasum min al-ayyam wa yaqulu innahuma yawma id lil mushrikin fa ana an ukhalifahum subhanallah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan beliau sering berpuasa di Sabtu hari Ahad ke dan lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya dua hari ini Sabtu dan Ahad adalah hari raya untuk orang musyrik dan hari raya enggak boleh puasa makan minum ya bersenda gurau bersuka cita ya yang jelas makan dan minum dan aku menyukai untuk menyelisihi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya. Ini para ekwainer sudah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Bagaimana? Para ulama rahimahumullah Taala mereka mengatakan dengan perkataan yang begitu tegas agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ya, dan ingat sebelum saya sebutkan perkataan para ulama maka ketahwilan yang dimaksud menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir adalah akidah yang khusus yang mereka miliki seperti kaum Nasrani mempunyai akidah yang at yaitu tiga dalam satu-satu dalam tiga maka ini haram seorang muslim untuk mengikutinya kaum Nas Yahudi menyatakan Uzair ibnu Allah Usaid adalah anak Allah, kaum nasrani menyenyatakan uh, Al-Isa bin Maryam ibnu Allah. Isa anak Maryam adalah uh, Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim haram untuk meyakini ini, menyerupakan diri dengan keyakinan ini atau menyerupakan di dalam perkara yang berkaitan dengan keyakinan ini. Ini para ulama dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, yang di, jadi yang dimaksud di dalam perkara menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah Menyerupakan diri dengan kebiasaan, akidah, ataupun ibadah dari orang-orang kafir Ya, Bukan berarti kalau seandainya orang pakai handphone, pakai uh, gadget, kemudian dia menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Tidak Bukan berarti pula menyerupakan diri Adalah mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang sama dalam syariat Karena memang ada syariat-syariat dari para rasul Alhamdulillah Yang mereka itu sama dalam artian secara jumlah global sama Secara umum sama Seperti di dalam syariat umat-umat Sebelum Nabi Muhammad SAW Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Ada ibadah-ibadah yang disyariatkan Yang sama dengan umat Islam Seperti puas, sholat, puasa, berhaji, zakat Ada darinya bahwasanya mereka juga mengeluarkan mereka juga salat, mereka juga berpuasa, mereka juga haji, mereka juga uh, menunaikan zakat. Apakah kemudian disebutkan sebagai menyerupakan diri? Tidak. Ya, karena itu mempunyai uh, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap nabi mempunyai syariat-syariat yang yang hampir sama. Al Ambiyah, ikhwatul ilahat para nabi adalah saudara untuk saudara yang sama, ya kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa beberapa syariat di syariat di sama. Jadi jangan heran kalau kita salat ruku, sujud kemudian ada agama lain ruku dan sujud. Jangan heran. Ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwasanya Uh, yang pertama, dalam perihal seperti itu tidak berarti tidak menyerupai. Kenapa? Karena setiap nabi mempunyai syariat masing-masing. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari perkataan para ulama tentang haramnya. Makanya saya katakan tema ini harga mati. Muslim tidak menyerupakan diri dengan orang kafir. Ya? Haramnya seorang Muslim untuk menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi, kemudian juga dalam kitab Musnad Ibn Abi Razza, bahwa Bel Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata, لا تعلم رطانة الأعاجم. Wa la tadkhulu ala musyrikin fi kana'isin yauma 'iidihim fa inna as tanzilu 'alayhim Artinya janganlah kalian belajar kebiasaan-kebiasaan orang-orang asing ya dan janganlah kalian masuk menemui orang-orang musyrik di dalam gereja-gereja mereka pada hari raya-hari raya mereka sesungguhnya keburukan turun kepada mereka ya keburukan turun pada pada mereka ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian perkataan eh, Umar bin Khattab juga disebutkan di dalam kitab As-Sunan Kubra iztanibu a'da Allah fi 'idihim jauhi musuh-musuh Allah di dalam hari raya-hari raya mereka ya ini perkataan orang yang ditelai oleh Allah ini perkataan orang yang apabila dia, beliau jalan di sebuah gang Sultan ada di depannya Sultan akan mencari gang yang lain Karena takut dengan Umar bin Khattab Ini perkataan orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Ini perkataan adalah orang kedua terbaik setelah para nabi dan para rasul ini perkataan orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an ijtanibu a'da Allah ya adu fi adzi 'id. Jauhilah hamba-hamba Allah hamba, jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari raya hari raya mereka. Perkataan yang lain sama di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang dikarang yang ditulis oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As. radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Man bana bi biladil a'ajim fa sana'a wa mahraj wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadhalika husy hushira ma'ahum man buniya bi biladi barang siapa yang tinggal di daerah mereka daerah orang-orang yang bukan orang muslim lalu mereka mengikuti upacara nairuz kemudian juga Uh, Maharajan, Maharaja, yaitu pameran-pameran mereka, karena kebiasaan kaum Yahudi dan nasani membuat pameran-pameran yang di situ ada gambar-gambar yang mereka sembah. Wata shamba hibim dan menyerupakan diri dengan mereka. Hatta yamut sampai ia mati, maka. Wahwa kezalikahushramahum yaman kiamat maka demikian pula ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat ya pada hari kiamat perkataan yang lain dari seorang tabi'i terkenal Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra beliau mengatakan ata Ali radhiyallahu anhu bihadiyatin nayruz فقال ما هذه atiya Ali radhiyallahu anhu bihadiyatin nayruz artinya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu uh, datang dengan atau didatangkan kepada ke beliau dengan hadiah hari raya nayruz Ali bin Abi Talib r.a. berkata, Ma hazih, apa ini? Ya Amirul mu'minin, hadha yaumun nayruz. Wahai Amirul mu'minin, ini adalah hari nayruz. Lalu uh, Ali bin Abi Talib mengatakan, Fasna'u kulla yaumin fayruzan. Qala abu sabah karya r.a. an yaqula nayruzan. Artinya, maka buatlah setiap hari fayruzan ya sebagai bentuk penyelisihan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu terhadap kata-kata Nairuzliat kata-katanya saja harus dijauhi ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang membuat kita kadang miris hati tatkala kaum muslim bermudah-mudah dengan pakaian-pakaian atribut-atribut yang dimiliki oleh orang-orang kafir khusus Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi dari yang lain atau pendalilan yang lain adalah secara ijma', ya, secara ijma'. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ijma' Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab As Sunan al Kubra mengatakan: "Anahal Zimmah, laiakrujun saliban, wala kitaban fi aswakil Muslimi." Jadi terdapat kesepakatan antara sahabat dan seluruh para ahli fakih yang menyebutkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis bahwa ahli zimma la yukhrijuna saliban wala kitaban fi aswaqil muslimin wala yadhhar yudhirun aiyadahum subhanallah lihat ya mulianya umat Islam di zaman para sahabat ya karena mereka bangga dengan keislaman mereka hmm. di sini saya ingin menyinggung terutama kepada orang-orang yang kadang-kadang malu dengan Memakai atribut muslim. Malu memperlihatkan diri sebagai seorang muslim. Bahkan kadang malu untuk sholat. Di tempat yang mungkin tidak uh, disediakan tempat sholat. Padahal sudah masuk waktu sholat. Dia malu. Kenapa harus malu? Memperlihatkan uh, keislaman. Padahal itu adalah kunci kemuliaan dunia akhir. Lihat. Omar bin Khattab mengatakan. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Fa mahma bataghayna bi ghairihi Maka kapan kita menjadi kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Makanya ada e, pernah orang berbicara kepada saya, "Ustaz, saya pergi ke negara-negara kafir yang mungkin di sana banyak orang-orang kafir kemudian syariat-syariat Islam tidak terlihat secara zahir negara-negara yang minoritas muslim di sana mereka mengatakan sebagian dari kaum muslim setelah berkunjung ke sana mengatakan bahwasanya eh, negara ini meskipun kafir tetapi lebih islami daripada negara Islam hati-hati perkataan ini ini menghinakan agama Islam menghinakan kaum muslim Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum Hamba budak sahaya yang beriman Lebih utama dibandingkan orang musyrik meskipun mempesona kalian Ya Jadi tidak bisa dikatakan lebih islami Tidak bisa warna asas Islam akidah ketika orang kafir tidak masuk ke dalam agama Islam masih berkeyakinan dengan kekafirannya maka tidak bisa dikatakan lebih islami salah itu ya, mungkin hanya sebatas orang kafir gantri ataupun orang kafir ee, bersih, maka itu pun ada di dalam ajaran Islam, cuma sebagian kaum muslim belum melaksanakannya, tidak bisa dikatakan itu lebih islami daripada negara Islam, tidak karena asas Islam aqidah. asas Islam tauhid. Ya? Orang sebaik apapun, sekalem apapun, sesabar apapun, sedermawan apapun, tanpa Islam, wah maka Allah berfirman, "Wa man yattabi'u ghayra al-islam dinihan, fala yuqbal minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Amalan itu tidak akan diterima darinya. Akim di sini adalah amalan tidak akan diterima darinya. Maka dan dia termasuk di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ekwanyir. Dalamnya tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya uh, lihat perhatikan baik-baik. Bahwa ahli zimmah orang-orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslim yang mereka itu dijamin aman karena mereka membayar membayar e, e, upeti kepada kaum muslim di zaman dahulu tidak diperbolehkan mengeluarkan salib tidak juga diperbolehkan mengeluarkan alkitab di pasar pasar kaum muslim dan tidak boleh memperlihatkan hari raya mereka di tengah-tengah kaum muslim di tengah-tengah mereka silakan. Kita mengatakan kaum muslimin tidak wa dzakara minhal ba'uts niran di aswaqil muslimin dan tidak juga memperlihatkan api-api yang merupakan kebiasaan hari-hari-hari orang-orang kafir di pasar-pasar kaum muslim. Maka tidak boleh para yakwan drama. Ini perkataan dari uh, menunjukkan bahwasanya ijma' para sahabat seperti itu. karena tidak ada yang menyelisih. perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Nah, Syekhul Al Islam Ibn Taymiyah rahimahullah Taala berkata di dalam kitab Iktibar al Sirat al Mustaqim, fa'iza من kalau Muslimun, I'ttfaqu ala manai min I'tdharihim, fa'kaifah yasuqul al Muslimin fi'aluha? Kalau seandainya kaum Muslimin zaman para Sahabat, para Tabi'i bersepakat untuk melarang, memperlihatkannya saja dilarang. Bagaimana kok bisa dilakukan? Ya, bagaimana kok bisa dengan bangga, narsis? Ya, ikut hari orang kafir seakan-akan dia paling toleran harga mati kaum muslim tidak pernah menyerupakan diri dengan orang kafir ini keyakinan ini akidah harga mati itu ya Kok oh, bisa, bisanya di zaman sekarang narsis selfie bahawa saya ini, saya orang paling toleran, saya orang paling beragama, seakan-akan orang yang menyimpang ini adalah orang yang paling berani, orang yang paling pahlawan. Ya Akhi subhanallah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada Muslim, lah, aset min fihlul kafir, lah, muthiran lah, bukankah perbuatan orang Muslim mengikuti mereka lebih berat dibandingkan perbuatan orang kafir mengikuti mereka, memperlihatkan, ya, perbuatan-perbuatan tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan lagi perkataan menarik dari. Ee, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihaya ya? Ketika beliau men mengomentari hadis Riwayat Imam Abu Daud, Man tashabbaha biqumin fahwa minhum Artinya, barang siapa yang menyerupakan diri dengan mereka, maka dia bagian dari mereka. Kata Imam Al-Kathir Rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriya, bermadhab syafi'i. Falaysa lil muslimi an yatashabbaha bihim, la fi a'yadihim, wala fi mawasihim, wala fi ibadatihim. Maka, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka. Tidak di dalam hari raya mereka, musim-musim khusus mereka, dan ibadah kepada mereka. Bapak Ibu seheran ketika ada orang yang dianggap intelektual yang dianggap wah yang dianggap eh, mungkin titulnya tinggi sampai-sampai mengatakan mana dari para ulama yang mengatakan bahwasanya haram menyerupakan diri dengan orang kata ini begini baca makanya buku-buku para ulama Ya? dengan tegas mereka mengatakan falaisa muslim an yatasabbaha bihim tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka lafiyaadi wa lafi mawasim wa lafi ibadati tidak di dalam ibadah mereka musim-musim mereka atau ibadah-ibadah mereka hari raya hari raya mereka karena Allah syarrafa hadhihi ummah bi khatimil anbiya allazi syarah lahu ad-din al-'adzim al-qawiy as-syamil al-kamil karena kenapa kita tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir karena Allah telah memuliakan umat ini dengan nabi ketut yang ini nanti lagi Berdusta atas nabi Bahawa saya nabi pun mengikuti astaghfirullah Hati-hati berdusta atas sosus Allah Alaihissalam. Nabi pun merayakan orang-orang kafir. Nabi pun toleransi. Amin. Ya? Lihat, karena Allah... kenapa kita dilarang mengikuti orang kebiasaan orang kafir? Hari raya hari raya orang kafir, hari-hari khusus orang-orang kafir, karena Allah telah memuliakan umat ini dengan penutup para nabi yang dengannya teranglah agama. Yang agung, yang lurus, yang meliputi segala sesuatu yang sempurna ini. الذي لو كان موسى ابن عمران الذي انزلت عليه التوراة وعيسى بن مريم الذي انزل عليه الانجيل حييين لم يكن لهما شرء متبع، بل لو كانا موجودين بل وكل الأنبياء لما, لما ساغل لواحد منهم على غير هذه الشريعة المكرمة المعظمة رأيك بايك بايك يغمنا قالوا سعادة موسى بن عمران yang diturunkan kepada beliau kitab Taurat, Isa bin Maryam, yang diturunkan kepada beliau kitab Injil, keduanya masih hidup, maka tidak mereka berdua tidak memiliki syariat yang pantas untuk diikuti. Kalau ada syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan kalau seandainya mereka masih ada, bahkan seluruh Nabi masih ada, maka tidak pantas dari seorang pun dari mereka bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pantas dari seorang pun dari mereka kecuali di atas selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan agung ini ini perkataan ulama ini perkataan akidah ya harga mati seorang muslim mengikut tidak eh, harga mati seorang muslim tidak menyerupakan diri dengan orang kafir ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada perkataan yang Terakhir yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Yaitu Bahayanya mengikuti Orang-orang kebiasaan Orang-orang kafir Apa pengaruh buruknya? Ya Pengaruh buruknya apa? Mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama. Bahwa mengikuti kebiasaan. Menyerupakan diri. Dengan kebiasaan dan hari raya orang-orang kabir. Wow secil, Ini merupakan sebab untuk mengikuti akhlak mereka. Yang dilaknat oleh Allah. Haa. Kurang apalagi subhanallah Tapi mudah-mudahan Penyampaian ini Benar-benar masuk Allah memberikan kemudahan untuk masuk ke dalam hati-hati kaum muslim Agar terutama Yang namanya Valentine's Day ini Kemudian hari raya eh, Sebelumnya Kemudian hari raya lagi sebelumnya Ya kaum muslim sadar diri Agar tidak pernah mengikuti kebiasaan Orang-orang kafir Ya, kenapa? Karena pengaruh salah satu pengaruh buruknya walau mengikuti si saja, maka akan menarik kita mengikuti akhlak-akhlak mereka yang akhlak tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para jemaah yang dimatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi perkataan yang disebutkan oleh para ulama, pengaruh buruk dari sebab mengikuti hari raya kebiasaan orang-orang kafir adalah bahwasanya akan luntur. Ya. Akan luntur akidah orang-orang orang-orang tersebut yang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dan mulai mencintai Kemudian mem, ada sikap membenarkan dari akidah orang-orang kafir tersebut. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, "An al-mushabhat fi al at-tashakulah wa at wa al-mahabbah fi al-balting", bahawa menyerupakan diri dalam perkara zahir, lahiriah, pakaian. Ya, memakai topi merah-merah, memakai atribut-atribut khusus kebiasaan orang-orang kafir. Ini mewariskan ke dalam hati cinta, kasih sayang terhadap agama orang-orang kafir, yang itu diharamkan dengan sangat dari kaum Muslim. Semoga bermanfaat. Harga mati seorang Muslim tidak menyerupai orang kafir. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Terima kasih Al-Ustaz Zaza khairan Atas bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di khutbah Islam pendengar dan pemerhati dimanapun anda, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya. Silakan, bisa hubungi kami di 021 8236543 atau pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Tidak ada pertanyaan yang kami akan angkat pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih atas penjelasan yang Ustaz sampaikan. Ustaz saya adalah pedagang makanan dan di saat uh, hari Valentine saya uh, banyak uh, menjual coklat yang merupakan makanan khas atau panganan khas bagi hari tersebut Ustaz. Bagaimanakah hukumnya? Apakah terlarang untuk kami berdagang coklat atau makanan yang dimakan khusus untuk hari tersebut untuk perayaan Valentine's Day? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al Ustaz. Ya. Bismillah Alhamdulillah Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama kepada yang bertanya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga kita senantiasa selalu ditetapkan dalam iman, akidah sampai ajal menjemput kita. Maka para ulama fikih mempunyai kaidah alwasailu laha hukmul maqasid. Semua sarana mempunyai mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Maka semua sarana yang dihalalkan eh, semua tujuan yang halal maka sarana yang menuju kepada yang halal itu juga halal ya kemudian juga semua kebalikannya semua tujuan yang haram maka seluruh sarana fasilitas kebiasa eh, atribut atau apa saja yang menuju kepada yang haram tersebut maka diharamkan ya dan ini masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi waluduan Ya, artinya eh, Tolong menolonglah kalian di dalam ketakwaan Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam permusuhan Dan ada ayat yang berbunyi Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu kita dilarang untuk me, ayat tersebut maksudnya adalah kita dilarang untuk menghina sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia akan me, menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saddan bizzari'ah menutup semua sarana kepada yang haram. Jadi ada dua kaidah di situ alwasailu hukumul maqasid kemudian saddudz Artinya tuju e, sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Yang kedua yaitu saddudz adalah semua menutup semua sarana yang menghantarkan kepada kemaksiatan ataupun penyimpangan agama. Wallahu alam. Nah, maka diharamkan menjual jual seperti itu. Meskipun dia hanya sekedar coklat akan tetapi tujuannya orang untuk merayakan hari tersebut. Allahu'alaikum. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Ibu Ria di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf Ustaz mau bertanya terkait dengan pekerjaan saya. Saya bekerja di tempat orang kafir dan apabila ada perayaan hari-hari besar mereka mereka pun memberikan makanan sebagai hadiah untuk saya dan keluarga bolehkah bagi saya untuk memakannya ustaz mohon nasihat dan penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim Jazakumullah khairan atas pertanyaannya mudah-mudahan kita ditetapkan di dalam iman maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila makanan tersebut ya merupakan sembelihan yang disembelih oleh orang-orang musyrik selain ahlul kitab, maka haram untuk dimakan. Kalau mereka menyembelih ayam misalkan, mereka sembelih dengan tangan mereka, dengan cara mereka, maka ini haram untuk dimakan karena sembelihan hanya Dihalalkan dari orang Muslim yang menyembelih dan orang ahlul Kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani yang menyembelih pun, kalau seandainya diketahui mereka menyembelih dengan cara selain Islam, misalkan menyebut nama dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pun diharamkan dalam agama Islam. Karena dianggap sebagai bangkai dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman: حرمت عليكم الميت وتودم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله Diharamkan atas kalian uh, bangkai, darah dan daging babi dan hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat al-Maidah: وطعام الذي نؤت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. Dan apa? Watamul ladzina utul kitabah hilulakum, watamukum hilulahum. Artinya, sembelihan dari ahlul kitab kaum Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian, dan sembelihan uh, kalian halal bagi mereka. Allahumma. Jadi kalau seandainya berbentuk sembelihan, maka dilihat apakah dia kaum musyrik yang selain kaum Yahudi dan Nasrani maka kalau dari kaum musyrik diharamkan. Kalau dari kaum Yahudi dan Nasrani diterima amalan uh, makanan mereka. Tetapi kalau seandainya ya hal tersebut membawa membawa atribut-atribut ataupun makanan-makanan khusus yang khusus mereka adakan karena hari raya khusus atau hari kegiatan-kegiatan khusus mereka maka harus dijauhi wallahu alam. Yang saya katakan di awal tadi adalah makanan biasa. Makanan seorang membuat makanan kemudian diberikan kepada kaum muslim ya. Maka Rasulullah SAW menerima makanan dari kaum seorang Yahudi. Adapun makanan makanan khusus karena misalkan Hari Natal, karena misalkan Hari Valentine, karena misalkan uh, New Year's ataupun Hari Tahun Baru maka ini uh, tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Nah. Baik pusat, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih berikan satu pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang Muslimah di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustaz, terkait dengan hari Valentine's, ada sebagian eh, organisasi Islam di eh, kota kami yang menyemarakan eh, hari tersebut dengan ajakan untuk menutup aurat. Dan ini bertepatan dengan hari tersebut, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan penjelasannya, Ustaz. Iya. Yeah. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Maka ini adalah ditakutkan nanti Talbisul haqi bil batil ya? Keinginan untuk mendakwahkan agar manusia menutup auratnya Manusia eh, kaum muslim terutama wanita-wanita eh, muslimah Menutup auratnya Dan saya katakan untuk menutup aurat tidak ada Sesuatu yang paling berharga Bagi seorang wanita muslimah Setelah Agamanya Daripada kesuciannya Ya Kembali kita ke permasalahan tadi Ditakutkan ya Niat yang baik ini Tercampuri dengan Ikut merayakan kebiasaan Orang-orang kafir yaitu Menyelidikan menyemarakan hari tersebut maka menasehati kaum muslim untuk menutup awalat jangan dipaskan dengan hari tersebut karena itu ikut upaya untuk menyemarakan hari tersebut biarkan hari mereka hari mereka jangan diikuti ikuti jangan sok dekat-dekat deh ya jangan Inalikulimalikin hima, wa inahimallah maharimu. Sesungguhnya setiap raja, penguasa itu adalah mempunyai batas-batas yang dilarang dan sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Jangan biarkan mereka melakukan sendiri. Bahkan, ya lebih baik juga dijauhi misalkan malam tahun baru daripada orang-orang main petasan main uh, apa namanya konser dan segala macam dengan kita mengadakan pengajian karena tahun baru jauhi-jauhi ya anggap itu tidak ada tidak ada dalam kaum muslim yang namanya hari natal hari tahun baru hari valentine gak ada harga mati ini biarkan itu biarkan mereka merayakan sendiri biarkan mereka itu hak mereka Ya, kita tidak melarang, kita tidak juga menyelekan. Itu hak mereka. Tapi untuk muslim, pantang harga mati untuk menyerupakan didikan mereka. Ya, jangan di, jangan uh, sok dekat-dekat begitu biar apa? Enggak. Kenalkan ini haram kepada kaula muda, ini haram. Hari Valentine haram. Tidak ada uh, kata yang lebih yang lebih uh, mantap dan tegas untuk menyatakan kecuali itu. Tidak mengenal Islam tidak mengenal hari Valentine. Ya? Jangan jangan didekat-dekatkan kalau muslim dengan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya dari penolpon. Silakan 0218236543. Kami coba Sapa yang pertama. NAM. Halo. NAM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak dari mana, Bapak? Uh, saya Pak Muhlis, Pak, dari Muara Teweh di Kalimantan Tengah. Iya, yeah, silakan, Pak Muhlis. Ya, kami mau menanyakan ada dua hal. Iya. Yeah. Pertama itu mohon maaf ini mungkin tidak sesuai dengan tema. Yang pertama itu salat masalah bacaan makmum pada salat Jihar yang membaca Fatihah bersamaan dengan Uh, bersamaan dengan imam yang membaca juga itu mohon penjelasan itu pertama apa, pertanyaan pertama yang kedua itu masalah orang yang orang yang menyembeli ayam atau menyembeli hewan yang orang tersebut tidak tidak pernah sholat itu bagaimana hukumnya pak Ustaz terima kasih atas penjelasannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih pak Mukhlis di Kalimantan Tengah atas interaksi bapak Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pertanyaan yang pertama, bacaan makmum terhadap surat Al-Fatihah di dalam salat-salat yang dikeraskan oleh imam bacaannya seperti salat subuh. Rekat pertama dan kedua Solat Maghrib dan Isya Rekat pertama dan kedua Maka bacaannya bagaimana? Maka jawabannya wallahu Wallahu'alam Bapak ibu saudara saudari Pendapat yang lebih saya condong kepadanya Yang lebih kuat Adalah bahawa Jika imam Membaca Dengan suara yang keras Bacaan surat al-fatihah Dan bacaan surat setelah surat al-fatihah Maka Lebih baik Makmum mendengarkan dan tidak membacanya, mendengarkan dan tidak membacanya. Karena berdasarkan beberapa hadis di antaranya hadis riwayat Imam Malik, bahawa Abu Hurairah meriwayatkan pantahan nasumin keraatihin fi majharabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berhenti. Dari membaca Al-Quran di belakang Rasulullah SAW sebagai makmum. Di dalam sholat-sholat yang Rasulullah SAW membacanya dengan keras. Maka ini pendapat wallahu aalam. Adapun e, imam dengan suara yang lirih. Seperti sholat zuhur asar, maghrib isya. Kemudian, e, di rekaat ketiga dan rekaat ketiga dan keempat. Maka pada saat itu makmum membaca surat Al-Fatihah. Meskipun pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan bahawa makmum setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah yang mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari la salata liman lam yaqra' bi Kitab tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah tapi wallahu alam berdasarkan dalil tadi saya lebih condong kepada pendapat Bahawa apabila imam membaca dengan suara yang keras pada salat-salatnya maka makmum cukup mendengarkannya saja wallahu alam E, pertanyaan kedua saya tadi agak lupa. Pertanyaan kedua tentang bagaimana memakan ayam atau sembelihan lainnya oleh e, atau yang disembelih oleh orang yang tidak sholat, bagaimana ya. hukumnya? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang tidak sholat, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarqus Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Artinya kalau orang ini meninggalkan salat maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Nah ini menunjukkan barang siapa yang tidak sholat keluar dari Islam Ya Keluar dari Islam Kalau ada yang bertanya Ustaz sholatnya berapa kali yang ditinggalkan sampai dikeluar dari Islam Yang meninggalkan sholat keluar dari Islam Ya Biar jera kaum muslim yang meninggalkan sholat Meskipun nanti ada pembicaraan-pembicaraan para ulama Ya Keluar dari Islam di sini Apakah keluar agama Islam Atau kufur asgar atau kufur akbar Maka lebih-lebih untuk mengancam kaum muslim meninggalkan sholat, sehingga tidak meninggalkan sholat maka kita katakan, jangan pernah meninggalkan sholat yang meninggalkan sholat, kafir telah keluar dari Islam ya maka ketika orang tersebut menyembelih, maka alam, tidak sah penyembelihannya tidak sah penyembelihannya, karena orang yang eh, sah penyembelihannya adalah hanya dari seorang muslim ataupun ahlul kitab wallahu a'lam. Naam. Baik, peserta, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua masih dari telepon 0218236543 dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan tadi. Silakan kami coba sapa. Iya. Tadi silakan kami coba sapa. Halo? Halo. Silakan. Ya, sepertinya belum menyimak. Diberikan eh, kesempatan untuk di belakang Bapak Mukhlis tadi di Kalimantan Tengah 0218236543. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana silahkan. Uh, ini Abu Zubair di Singkawang. Silahkan Pak Abu Zubair. Uh, uh, Anda ini jualan makanan cuma kadang parkirnya itu di halaman gereja pas hari hari salah gitu Ustaz. Iya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya. Baik, Bapak terima kasih atas interaksi Bapak jazakallahu khairan barakallahu fik. Nah, silakan, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, maka saya katakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nah. Terima kasih atas uh, jawaban dari ustaz. Demikian untuk Bapak. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan 021 8236543. Naam. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak dari mana? Dari Bengkul. Dengan Bapak? Pak Abi. Pak Abi ya. Silakan Pak Abi. Ya. Nah, kita mau tanya terkait masalah yang apa? Ke uh, lakukan apa yang selain dari agama Islam seperti, kalau kita nerima SMS, mengucapkan uh, selamat Natal dari kawan-kawan kita terus kita balas kembali, gimana semuanya? iya baik Bapak, terima kasih ya, atas ya. interaksi dan pertanyaannya, Barokalofi ya. nah, silahkan ke jawaban dari pertanyaan Pak Abi tadi bis iya Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Jika seseorang mendapatkan SMS tentang selamat hari raya orang kafir Misalkan hari raya apa Maka seorang muslim yang mendapatkan SMS tersebut Maka tidak diboleh menjawab Karena menjawab SMS tersebut sama dengan merayakan Dan sama dengan mengucapkan selamat atas sebuah kekafiran Karena hari lain-hari lain yang kafir dibangun di atas kekufuran dan juga hawa nafsu Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih Terima kasih Ustaz Zahra Kelahiran atas jawaban dan nasihatnya Demikian Pak Abi Kita beralih untuk penelpon yang keempat Akan kami berikan kesempatan kembali 0218236543. Naam. Ya, naam Ya, halo Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan, Bapak Dari mana Pak? Eh, dari Ya dari Yudi di Siantar Pak Pak Yudi di Siantar Mohon maaf dikecilkan ya, ya, Pak. Televisinya Pak di, di luar tema ini Pak Gimana Penentuan sholat Sholat Duhur Asar itu Siapa yeah. yang penentuan Pak baik Bapak eh, kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan agar lebih bermanfaat bagi kita semua namun kita sampaikan ke Ustaz bagaimana Ustaz apakah akan diberikan ulasan jawaban untuk pertanyaan Bapak tadi silahkan pertanyaannya tidak terlalu jelas Iya, pertanyaan Mohon dari Bapak tadi penentuan waktu eh, sholat yang lima waktu tersebut Ustaz, itu siapa yang menentukan Ustaz Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan Isra dan Mi'raj, yang di situ beliau mendapati uh, perintah untuk mengerjakan salat lima waktu. Kebesokan harinya, Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari waktu-waktu salat. Dan waktu-waktu salat diajarkan oleh Jibril berdasarkan matahari. Oleh karena itu yang menentukan Waktu-waktu sholat adalah e, Terbit, terbenam Dan gerakan matahari Apabila matahari sudah mengeluarkan Waktu fajar yang kedua Maka pada waktu itu dia adalah Waktu sholat subuh Apabila e, sampai terbit matahari Itu waktu sholat subuh Kemudian apabila matahari tepat berada Di atas kepala kita kemudian tergelincir sedikit Berarti itu masuk waktu sholat Zuhur sampai kepada Kita mempunyai dua kali bayangan maka itu masuk waktu sholat duhu, uh, asar dan berhenti berarti waktu sholat zuhur, kemudian apabila matahari terbenam maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib dan apabila uh, ufuk sudah hilang di ufuk barat maka menunjukkan waktu magrib selesai dan nanti apabila datang waktu salat isya maka salat isya sampai kepada pertengahan malam sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nah e, berarti yang menentukan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan dari matahari sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun mungkin yang ditanya oleh si penanya adalah tanggal-tanggal waktu-waktu e, di masjid-masjid sampai sekarang ada jam e, waktu sholat-waktu sholat itu dari mana maka itu perhitungan perhitungan yang dilihat dari e, matahari tersebut dan itu membantu, tetapi itu bukan dasar dasar penentuan adalah dengan melihat matahari Wallahu'alam maaf nah. Baik Ustaz, terima kasih jazza kelahiran atas jawabannya kita angkat untuk berikutnya dan ini pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari uh, pendengar kita di Medan Sumatera Utara Ustadz, di daerah saya, mayoritas Nasrani dan yang ingin saya tanyakan Ustaz ketika mereka mengadakan acara pengobatan massal dengan mengundang semua lapisan masyarakat dari berbagai agama, kemudian sesudah itu mereka memberikan hadiah dan mendoakan kepada orang-orang muslim yang hadir di sana dan mengikuti yang mengikuti pengobatan massal tersebut Uh, selayaknya seperti mereka membaptis dengan agama mereka Ustadz Mohon nasihat terhadap hal ini Apakah uh, boleh bagi masyarakat untuk mengikuti uh, acara pengobatan masalah mereka Dan apa sikap atau langkah terbaik bagi umat ini untuk menangkal hal-hal uh, tersebut Ustadz Agar tidak terjadi lagi di daerah kami atau terjadi di daerah yang lainnya Terima kasih Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wassalatu wassalamu Maka perbuatan seperti ini ee uh... Berkaitan dengan akidah Karena orang-orang yang melakukan pengobatan masal selain agama Islam Otomatis dia akan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk kesyirikan dan perbuatan kekafiran Maka seorang Muslim tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang Muslim tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini Karena pengobatan masal tersebut sama dengan Uh, pengobatan yang dilakukan di dalam agama Islam yang disebut dengan rukyah Akan tetapi dalam rukyah yang dilakukan oleh mereka Yaitu meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada anak Tuhan Meminta kepada ruhul khudus, misalkan Maka ini tidak diperbolehkan Karena ini termasuk daripada kesyidikan uh, Kemudian untuk menghindari hal tersebut Maka harus ada penjelasan Harus ada pendakwah-pendakwah dan penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut diharamkan dalam agama Islam. Perbuatan tersebut e, bisa mengakibatkan seseorang nantinya dia e, bermasalah dengan akidahnya atau bisa mengakibatkan kalau dia mengetahui, kalau dia mengetahui saya ulangi lagi, kalau dia mengetahui. Ya, bukan saya mengklaim mereka kafir. Kalau dia mengetahui tetapi tetap melakukannya, maka bisa-bisa ditakutkan dia keluar dari agama Islam. Tetapi yang terjadi di tengah masyarakat ketidaktahuan mereka. Makanya eh, yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan pengetahuan bahwasanya hal tersebut tidak di, tidak boleh dilakukan. Dan eh, ada perkara menarik dalam konsep berobat di dalam syariat Islam. Konsep berobat itu adalah Tadawaw, ya wala Fa inna Allah tadau ya ibadah Allah, ولا تداو بحرام. Fatin Allah ma'anzal dān illa wal huda. Berobatlah wahai hamba Allah dan janganlah berobat dengan cara yang haram atau dengan sesuatu yang haram. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan padanya obatnya. Maka ini konsep berobat dalam syarik Islam. Berobat berusaha yang penting halal. Adapun urusan sembuh atau tidak sembuh Maka itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Jadi jangan karena Wah di sana cepat sembuhnya Kalau merukyah secara rukyah Al-Quran dan sunnah lama sembuhnya Tetapi ketika uh, dilakukan semacam yang disebutkan dari, Tadi pembatisan ataupun semacam pengobatan Pengobatan doa-doa yang dilakukan dengan cara agama lain Maka itu cepat sembuhnya Maka ini tidak diperbolehkan Ya dan e, konsep pemikiran seperti ini pun keliru dari seorang muslim. Yang paling penting adalah berobat dengan cara yang halal, bukan yang paling penting bagaimana cepat sembuh. Ya apapun obatnya ini tidak benar karena kesembuhan penyakit sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan dan bumi. Wallahu aalam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Pertanyaan dari pendengar kita dan pemirsa di Medan tadi Ini menutup perjumpaan kita Ustaz Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan Tafadol ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Di kesimpulan terakhir ini Saya hanya bisa mengucapkan Terutama kepada orang-orang yang biasa Merayakan Hari Valentine Karena ini berdekatan dengan Hari Valentine Valentine adalah bukti cinta palsu dalam Islam. Wallahu a'lam. alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.